İzharul mim əs-səkinə Sükunlu mim Yerdə qalan 26 hərflə rast gələrsə Bu zaman açıq-aydın bir şəkildə oxunacaqdır Sukunlu mim Yerdə qalan 26 hərflə rast gələrsə Bu zaman açıq-aydın bir şəkildə oxunacaqdır Misal olaraq Ələm təro Sözünə baxmaq olar İndi dərsi dərsin adı izhar mim-ə səkina. Dediğimiz kimi izhar sözünün lüğəti mənası açıq aydın deməkdir. İstilahi mənası isə təcvid elmində mənası isə hər hansı bir hərflərin açıq aşkar bir şəkildə oxunmasına deyilir. Mim-ə səkina isə sükunlu mim deməkdir. Sükunlu mim yerdə qalan 26 hərflə rast gələrsə, yəni Mim və bə hərflərini çıxmaq şərti ilə Çünki biz dedik ki sukunlu mim Hərkəli mimə rast gələrsə Bu zaman idğamul mim əsəkinə baş verər Birinci mim oxunmaz ikinci mimsə isə qoşalaşar Və həmkinin sukunlu mim bə hərfinə rast gələrsə Bu zaman İxfəul mim əsəkinə baş verər ki Bu zaman mim hərfi də B hərfində B hərfinin içində gizlənər Və səs də burundan çıxar Yerdə qalan 26 hərfə sukunlu mim əgər rast gələrsə, sukunlu mim açıq aydın bir şəkildə oxunacaqdır. Və dərsin adından da bilinir ki, izhar sözü açıq aşkar oxumağa dəidir. Və misal olaraq ələmtara sözünü və ya ayəsini misal gətirdik və fikir verdik ki, təcvid əhkamında heç bir mim burada gizlənmədi və həmin idgham olmadı, iqfa olmadı və heç bir qayda baş vermədi. Açıq aydın bir şəkildə Ələm təra şəklində oxundu.